Говорила чорна душа, літаючи круг мене дещо нервово і похапливо. З боя я мовчала, не знаючи, як їй сказати, що там я за нею тужила багато років. Але тепер, коли ми зустрілись, правдиво боюся її. Ти мені не прощаєш. І через те боїшся. Допомогла вона, і мені здалося, що в ній зібрався океан сліз. Але де... Містився той Екан, коли бабці не було, коли від неї не залишилось нічого, окрім посмугованої, начебто батогами, душі. І я прихилилась до неї, і раптом помітила дивну нашу схожість. Якби ми мали обличчя, ми виглядали б сестрами. Ти моя дитина, але ти була тоді ще маленька, і не можеш нічого ані знати, ані пам'ятати». Але я все пам'ятаю, уперше несміливо подала свій голос до неї і побачила, як здригнулась в тумуці безцілесна форма її душі. «Ти можеш дещо пам'ятати», – погодилась вона, – «але ти нічого не можеш знати ні від кого, крім мене, ні від кого». Тоді зважилася я. Люди казали, що то був клімакс, і коли у жінки клімакс, її не можна лишати саму.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 А ти скакала, мов би, кобиличка через мурашникові купини. І все оберталась і оберталась, так, ніби хотіла вернутися назад. Я тобі склала одіж, дала на дорогу усе, усе і навіть меду. І дивилась на вас із німою поразкою, вже точно знаючи, що страчуся. Але нащо ви так зробили? Хіба ви не знали, якого болю завдасте всі? Нащо я так зробила? Чорна бабчина душа стояла проти мене і довго мовчала. Бо я в тих скалах, у тих горах, де лежить дідько прости мене. Боже, каже, добра ніч була довго самотньою, і на мені лежало прокляття. Колись на нашому готорі було 16 хат-гастів, а після війни всіх забрали на Магадан. Лишились нас три хати, а решта поросло бур'яном. Ти пам'ятаєш? Пам'ятаю».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 Коли ми ще з твоїм дідом були молодими, мій тато прийшов до нас у гості. А я, боячись свого чоловіка, діда твого не дозволила йому ночувати в хаті, а постелила на сіні в А то була зима, і мій тато відморозив ноги, його повезли у вижницю в лічницю. І ніхто з нас за шість тижнів ні разу не провідав його. А мій тато дивився у вікно і запитав себе, а не витко моєї Василинки? І сам собі відповідав не витко? А на шостий тиждень сказав сусідам у палаті, Бодай би там затратилась у тій хаті, що ні разу не прийшла до мене. І та вся біда зо мною була на тій стані, де тато відморозив собі ноги. Таку хвилину закляв мене, покійний, царство йому небесне. А звідки ви знаєте? Він колись сам сюди приходив до мене. Водильний тато й приходив у цю темінь. А більше нікого не пускали. А як тебе пустили? Не знаю. Я сама прийшла, бо хотіла з вами поговорити. А тепер не говориш... Докорила вона мені і перепитала. «Але тепер уже мене не боїшся?» «Не боюся. Лише раз боялась. Коли? Коли вас привезли з вижниці з моргу? То не мене, то моє тіло привезли донцю. А я вже була тут. Ні, я ще літала над вами і все знала».